И накрая завършвам с последната идея – гносиса за истината. Древният от казва – това, което е горе, е така, както това, което е долу. Ще обясня. Това, което е истина горе, трябва да стане истина долу. Тогава истината от отдолу ще се върне горе, откъдето е слязла. Истината ще те отнеме всичко, ще те направи на нищо, защото тя се разкрива само на нищото. Тоест там, където няма капка его. Аз говоря за светците. След време ще ви обясня. Светците имат светло его и са много заблудени. Да не ви изреждам имена. С много редки изключения в света, всички светци са заблудени. Когато ви разкажат тук неща, и за Кирил и Метори, за, за Ивангелски ще са хванете за главата, но за Саши ще замълча. Разбира се, това са, те са в чистотата, но не са в мъдростта. Мъдростта е друг път, тесен път. Тяхната чистота докосва леко мъдростта, но е далече от мъдростта. Например, те не знаят какви тайни мъдреци живеят на Луната. Учителя го може да каже точните имена, с подробности, те са около 150 депти. Един светец не може да каже нищо. Не само това. Точно какви същества живеят на Слънцето. Какви живеят във Вселената, скритата Вселена и извън Вселената. Разбира се, хубави деца, до някъде пречистени, нали? но това не е достатъчно, защото това е казва Халач, Бог може да смачка светеца за един миг и да го направи грешник. Но гностика не може при него да се случи това. Бог може да смачка един грешник и да го направи светец. Но и двете неща са, сега има тайни мадреци в, в света и в духовния свят, които са надраснали свято си грех. Не се занимават с тези двойни, нито са добри. Истинският е мадрец не е добър човек, аз го обясних скоро. Той не е и лош. Той е любов. Той е нещо съвсем друго. Има съвсем тънко знание за истинските неща. Както е, Истината ще ти отнеме всичко и ще те направи нищо. Защото тя се разкрива само на нищото. Истината те прави нищо. А защо те прави нищо? Защото тук в това нищо ти ще видиш единството. Тук в нищото е целостта на нещата и тайната на Бога. Тези, които са избрали религията или света, вместо истината, винаги ще блуждаят в лабиринта на злото и на хаоса. Само когато Бог заживее в човека, човек ще научи за истината правилните неща. Но за сега Бог не е заживял в човека, защото в човека има все още зло. Аз говоря за най-малкото зло. Има ли най-малко зло в човека, там е опасно. Скоро в последното интервю на портала казах няколко неща за злото, тук само за малко ще се отклоня. В Исаия, в Библията, казвал съм го, Бог казва, аз творя тъмнина, аз творя зло. Самия Бог говори, тук няма коментари. Всички, които се заканват на тероризма и на злото, ги очакват бъдещи бедствия и мрак. В тъмната страна на Бога ще влязат. Какво казва учителя? Не говорете за злото. То е по-мъдро от вас. Злото е прикрито чисто съзнание, което е поставено под особен ъгъл. И затова хората не могат да го видят. И казва учителя най-дълбоката мъдрост, която е дарена за злото от учителя. Тъй като последното интервю беше за тайните на злото, учителя казва, ако разберете дълбоко злото, правилно, то става добро. Свършен факт. Ако не разберете доброто, то става зло. И така нататък, но това е друга тема. Така, да се върна. Нечистият не може да пътува към истината и мъдростта, а само към знанието. Към истината и мъдростта можеш да тръгнеш само чрез една постигната определена, строго определена степен на чистота. Тогава вече ти се позволява. Когато нямаш тази определена степен на чистота към истината, живота ще остане за тебе неразбран. Който търси чисто истината, никога не търси и забележете доказателства и резултати. Той работи безкорисно, не се занимава с резултати. Той знае, че след време Бог е самия резултат. И той не задължава Бог да слиза бързо и да показва неща. Защото истината е в нищото, в безкрая и тук метода е да я приемеш безусловно. В момента, в който искаш доказателства, има един случай с Буда, пак ще се отклоня за малко. Един много искал Будда да му направи чудо. Буда отказвал, той настоявал, казва, ще призная, обиколил съм всички учители, чувал съм за тебе, вече си голям учител. И накрая Буда му прави истинско чудо. И той му казва, сега те признавам за моя истински учител. Буда му казва, ти вече не можеш да ми бъдеш ученик. Въпросът е приключил. Както и да Така. Човешката истина никога не носи дълбочина. Дълбочината е в самата, тя е скрита в Божията истина. В тази могъща воля на Божията истина няма никакво място за Сатана, освен като инструмент и изпълнител. Аз скоро обясних, Бог е присъствие, а Сатана е влияние. Където се яви Божието присъствие, няма никога дявол и Сатана. Но Бог използва това влияние за свои цели, за свой замисъл да изработва в хората истината и чистотата. Преди съм обяснявал, че така Бог ще спаси света от тайното зло на четирите шестици, при което няма възкресение, човек няма никакъв шанс. Това зло е скрито в Абсолюта, не е в Бога, и, а това, което е допуснато от Абсолюта и е слязло в Бога, то ще облагореди постепенно цялата Вселена, чрез много прераждания. То ще спаси Вселената и от дяволите, и от демоните. Това е благословеното зло, скритата ръка на Бога. Така, дълбокото истинско и опасно знание е било скрито в апокрифите и в архивите. То е наречено апокрифи и ерес. И наистина, истинското знание е опасно явление. Има неща, които не могат да се изнесат и произнесат. Има около 10 истини, които никога не съм ги изнасал в лекции няма да ги изнеса. Знам, че постепенно някои хора няма да издържат и ще си заминат. Затова има съобразяване. Но и тези неща, които казваме с учителя, са доволно, даже бих казал, прекалено много. А покривите са хранилища на дълбоко опасно знание. Сам Моисей казва, древността не изпраща истини, а не история. И казва още, пак в неговия покриви, казва, само вътре в светилището на истината се намира освобождението. Всички тия, които са изхвърлени от истината, я наричат Ерес. Проповядването на истината на много места в древността се е считало за престъпление и в това има даже някаква логика. Ще обясня. Света е зло, защото има любов към заблудата и към Съня. Без Луцифер прачовечеството щеше да се остане в растителна и животинска форма. Когато човек разбере дълбоко гносиса и апокрифите, тайните книги, той се е домогнал, той се докосва до тайните на живота и до мистерията на Бога. Трябва да ви кажа, че неизвестната Библия не е тази, която е за деца. Неизвестната Библия е над 40-50 хиляди страници. Много неща е казал Христос и други велики учители, които не са влязли в, в Библията. Няма и нужда да влязат, но който стане достоен, той тръгва по този път и му се дава да изучава. Той вкусва Бога, тази мистерия, чрез гносис. И сам Христос казва, той не е от тези за великия Бог, които съществуват. Съществуване значи ограничение. Бог е по-дълбок от реалността. Скоро обяснявах това. Даже казва учителя, Бог е по-дълбок от любовта. Но понеже хората няма да го разберат, дълбочината му няма да я разберат, и няма да могат да го обикнат, той е слязал, станал е любов, за да стане достъпен. След време той ще разкрие истината, която е нещо съвсем друго, но първо трябва да се мини през любовта, за да може хората да издържат. Така, той надминава, казва Христос за своя Бог и Отец, той надминава всяко съществуване, т.е. всяко ограничение, той никога не е бил заключен във времето. Той е величие неизмеримо по покривите. Той не се нуждае от живот. Той не се нуждае от нищо. Той е единственото съвършенство. Единствената пълнота. За малко ще обясня. Стремежа към съвършенство, казва учителя, е погрешен. Само Бог е съвършен. Никой друг не може да бъде. Стремежа на човека трябва да е към единство. Все повече приближаване към Бога. И Учителя казва, съвършенството е затворена врата. Никой не може да влезе там и да стане съвършен. Нито боговете, нито старците. Всички са дълбоки степени на, на приближаване до Него, но съвършен е само Той. Той е неизмерим, казва Христос никой не може да го измери. Той е нещо, което принадлежи само на себе си. Никой от нас не може да го постигне, освен този, който се намира в него и то колкото му е позволено. Той никога не старее. Когато се яви на някой, той става образ и подобие, става подобен на него, но не е съвършен. Господаря на Мирозданието не се именова, няма имена. Наричат го Отец, Христос не го нарича Отец в тайните книги, а пра Отец. Това е по-точната дума. Това е друго име на бездната, т.е. на безкрая и на мистерията. Това са думи на мистичния Христос, казани в апокрифите. Апокрифите не са отречени книги, а скрити, забранени от хората и от църквите. Те са скрити от света, а покривите са вътрешната Библия, неограничената. Те казват, че преди Христос света е бил в прогресивно проклятие. И за това е трябвало да слезе мешиха на арамейски месия, т.е. да покаже пътя към собствения ни дух. Сам Христос казва на Петър: Християнските водачи, забележете, в апокрив. Христос казва на апостол Петър Християнските водачи са слепи и глухи за истината. Думи на истинския Христос. Слепи и глухи за истината. Той ги е видял още тогава. И Евангелието. И, и, за, и слепи са и за Евангелието. Те петнят истината и посяват отклонението от Бога. Следарем ще говорим повече по този въпрос. Това беше за днес. Другие a e potes, te prodolgem.